Unsere Partei gerade sieben Mann hoch war, sprach sie schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers sind in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil. Dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn, die Führung des Reiches und Volkes fordere. Haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswellen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sich bei ihr einzufinden begann? Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat und deshalb, deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Es ist unser Wunsch und Wille dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Ja, ja.